Al Racó del Llibre, programa número 4, dijous 3 de febrer de 2011. Hola, avui dijous 3 de febrer de 2011, comencem un nou programa dels alumnes de 5è de l'escola Maria Manent. Com sempre, tornem amb ganes de parlar de la literatura del nostre país. Avui, des del 91.4 de la FM, fem el programa amb Marc Bosch a la secció d'Efemèrides, Laura Gómez a la secció de llibres recomanats, la Mercè Margana en el racó de la po de poesia i jo mateixa, la Maria Maduño, com a presentadora. Avui parlem del llibre Jerónimo Stilton, El regne de la fantasia, recomanat per nens i nenes a partir de 9 anys. Aquest llibre que va ser publicat per primera vegada a Itàlia, és especialment diferent i divertit. Tot l'equip hem coincidit en que ens ho hem passat molt bé llegint-lo i fins i tot ens hem enganxat. Però jo d'aquest llibre no us puc explicar més, ja que si no li trauria la feina la meva companya Aurea. A continuació, parlarem dels fets importants que han passat el febrer d'altres anys. Per això però això ja arribarà a la secció d'Efemèrides, dirigida pel meu company Marc Bosch. I per últim parlarem una mica d'ell, ai, parlarem de l'il·lustre escriptor i poeta Maria Manent. Després de parlar una mica d'ell, ja, llegirem un dels molts i magnífics dels seus poemes que és titulat «Diuen la mare és trista". És un poema maco però alhora. Per això ens agrada tant poder-vos transmetre el que nosaltres vam sentir a l'escollir-lo. L'escoltarem amb la veu de la Mercè Margan. Dono pas al meu company Marc Bosch i espero que gaudiu d'aquest programa. Hola, en tal data com avui vam passar els següents esdeveniments. L'any 1851 va morir l'escriptora Mary Shelley, escriptora de la novel·la Frankenstein, personatge que posteriorment seria portat a la gran pantalla i que ha atemorit a moltes generacions. També en un mes de febrer de 1709 va ser rescatat Alexander Selchik, el nom no us dirà gran cosa, però gràcies a aquest senyor, Daniel Dafoe, es va inspirar per escriure la seva famosa obra, Robinson Crusoe. A febrer de 1882 va néixer l'escriptor James Joyce i 40 anys després publicaria la novel·la que el va consagrar al món de les lletres les aventures d'Ulisses. També cal recordar el pare dels llibres, Johannes Gutenberg, pare perquè va ser l'inventor de la imprenta. Gràcies al seu imbeu, la literatura es va poder expandir entre la gent més humil del poble sortint de les universitats i els convents. En tal data com avui recordem la seva mort. En un mes de febrer va néixer Ramon J. Sender, escriptor aragonès que va escriure requiem per un campesino espanyol. Molts recordeu aquesta obra perquè era una de les lectures obligades a les escoles de fa uns quants anys. Recordem que aquesta novel·la fa un retrat dels anys de la Guerra Civil espanyola i del patiment de moltes famílies. Finalment, recordem a dos grans escriptors de la literatura universal, en George Dickens i en Julio Verne. Tots dos van néixer en un mes de febrer. En Charles el 1812 i en Julio al 1821. Per als menys posats en el món de les lletres, se'ls dir que ens va ser autor d'Oliver Twist i del famós conte de Nadal, de Mr. Crutch. Per l'altra banda, recordar en Julio Verner va ser l'autor de 100.000 llengües de viatge a submarí, o viatja al centre de la Terra. Totes elles lectures molt, però que molt, recomanables. I de moment, aquests són alguns dels esdeveniments més importants d'un, més eh, com aquest. Dono pas a, les, a la meva companya Aúria, que ens explicarà algunes coses sobre un simpàtic ratolí. Hola, jo, Lauria Gómez, us faré la nostra recomanació del llibre del dia en Jerónimo Stilton, el regne de la fantasia. L'autora és un misteri perquè tots els llibres estan signats pel mateix autor, el propi Jerónimo Stilton. Però, com us podeu imaginar, és molt difícil que un ratolí pugui escriure tan bé. Jerónimo Stilton és el nom fictici que utilitza l'escriptora italiana Elisabetta Damí, va publicar la seva primera obra a Itàlia l'any 2003 i la seva versió catalana el 2008 per l'editorial Destino del grup Planeta. Les aventures del Hermos Tilton, el regne de la fantasia, ens ha agradat perquè... És un llibre molt original. Tracta de les aventures d'un ratolí anomenat Jerónimo, que ha de salvar a la reina de les fades i ha de superar un munt de proves difícils. A mesura que avançar el llibre va passant per diferents regnes, tot fent nous amics. El primer llibre del món amb vuit olors diferents, olors que ajuden el lector a obrir les portes de cada regne. Cada pàgina és original, amb tota una sèrie d'enigmes que el lector ha de desxifrar amb un alfabet fantàstic. Aquest llibre, a part de la riquesa, de les seves il·lustracions i mapes que li donen vida, ens, a, ens aporta i fomenta el valor de l'amistat Per últim, i com a curiositat afegir que el, no, el cognom del nostre personatge Stilton és el nom d'un famós formatge anglès i ara dono pas a la meva companya Mercè Amargant que ens llegirà un bonic poema del poeta que dóna un nom a la nostra escola, en Maria Manent. Hola, sóc la Mercè Amargant. Avui en el record de la poesia recetirem un poema de l'escriptor Maria Manent. Com ja us ha dit la meva companya, Maria Manet dona el nom a nostra escola. Maria Manen i Sisa va néixer el 27 de novembre del 1848, a Barcelona i va morir el 24 de novembre del 1988. Estava íntimament lligat amb Premià de Dalt, d'on provenien els seus avantpassats. Va ser poeta, traductor i crític literari, com a poeta van destacar les obres com La Barca, La collita de Boira, L'Ombra i altres poemes de La Ciutat del Temps. També va ser autor de tres diaris, La Flor d'Olvit, El Vell de Maia, diari que va escriure durant la Guerra Civil Espanyola i L'Ombra d'Arc. En realitat, aquests tres diaris formen part d'un sol en tota la seva vida. I els tres junts formen un dels testimonis més importants de la literatura catalana del segle XX. Va ser prenyat el 68 amb el Premi de Lletra d'Or, el 74 amb el Premi Josep Pla i finalment el 85 amb el Premi d'Honor de Catalanes. El poema que hem escollit d'aquest estimat poema es titula «La, Diuen, la mare és trista» Diuen, la mare és trista, quin trepig fa cada onada, quan saps ver -la. I veig una mar trista, però al mig, tu com una perla. Diuen, la terra és trista, quin trepig fa cada fulla, mig no gosa. I veig una terra trista, però al mig, tu com una rosa. Confio que us hagi agradat i hagueu dit aquest moment de poesia. Ara dono pas a la meva companya Maria per convidar-vos a posar les orelles... El servei de llibres i la lecturatura de la setmana vinent. I fins aquí el programa d'avui dels nens i nenes de l'Escola Maria Manel de 5 Cinquè, que us han ofert el magnífic programa d'avui. Us han parlat la Mercè Margal, Làuria Gómez, en Marc Bosch i la Maria Madueno. Us animo a continuar immersos en el món dels llibres i de la literatura catalana. I us convido a que no us perdeu el programa de la setmana vinent. Espero que us divertiu al igualal que nosaltres amb l'entretingut lliure del genim otent en el reggne de la fantasia. I fins aviat. Ah! Bé.